Nem? Veszprémi polgár? Veszprémi polgár, igen. A mai hangja jobb, mint a tegnapi. Miért? Mi volt a tegnapi hangzó? Kicsit unott. Napvégén voltunk, pár vagy napvége felé jártunk, pár napvégén voltam, és éppen elfoglalt voltam valami mással. Ajkán mi lesz? Ma? Ajkán üzleti reggeli. Az mi? Dotkani vállalkozásoknak a vezetői jönnek össze a megyei szervezésében, és beszélgetnek velem. Mit tesznek? Hát azt nem tudom, mert én még nem vagyok ott. De... <gül> Mit fognak de? el? Hát általában ilyenkor megvan ez a formális része, és akkor utána szoktak lenni. Hát ilyen van kamara, amit rendel Twitterünk keretében. Van, aki alkoholt is fogyaszt? Ilyenkor? Nem tudom, nem. Igazán nem szoktam figyelni, hogy ki mit eszik, hogy most, Tiborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Um... Miközben hiúsági kérdés is csinálhatnék belőle, hiszen ami tegnap napvilágot látott önnel az öt pontban, annak azért jelentős részéről mi már beszélgettünk, de... Így Úgy, van, így van. De ön sem említette, hogy ön szerint miért futott ekkorat? A kérdés az, az, hogy mekkorát futott, tehát ugye az a helyzet, hogy az ember a magyar rádióban megtanult kérdezni, aztán később elfelejti. Nagyot futott a tegnap? Szerintem nagyon futott a tegnap, és azért futott ekkorát, mert se, senki nem hallgatta meg a podcastet, illetve tisztelt a kivételnek. Én meghallgattam. Néhányan meghallgatták a podcastet, de írtak róla olyan poentírozott tudósítást, vagy cikket, ami alapján mindenki beleérteni vérte a saját rögeszmét, és erre reagált azt láttam legalábbis. Hát ez annyira így van, vagy sok szempontból így van, hogy ön számtalan kérdésben elmondta, hogy ez nem az ön területe, nem az ön szája íze, majd a kérdés úgy folytatódott, mintha nem azt válaszolta volna, mint amit válaszolt. Tehát é. amikor azt mondta, hogy önnek nem kenyere a hatalompolitika, akkor még számtalan kérdés elhangzott a hatalompolitikával kapcsolatban, és amilyen udvarias ember ön, leszámítva a rigácsot, mindenre válaszolt. Igen. Igen. Nekem azt tetszik, hogy ahhoz képest, hogy én arról beszéltem hosszasan, hogy a politikával mennyire nem jó személyeskedni szerintem, személyeskedni. ahhoz képest, itt az összes reakció, ilyen évek a leggerinctelenebb fideszes politikus, a legnagyobb veszély a Fideszben, és a nem tudom micsoda. Tehát megértették az üzenetet, azt hiszem. A legjobban ha kiemelhetek egy reakciót, nekem a legjobban Hatházi az a itt reakciója van. tetszett, igen, hogy ő azt is tudja, hogy engem melyik Európai Unió. Igen, úgy, de, de ő ezt aromat, De ezt most elfelejtette. Ez nekem nagyon tetszett. De szükséges esetén utána néz. Igen, hát nézzen, nézzen, és tegyen feljelentést. Azt kérném tőle. Fontos vagy fontos talán dolgokról beszélünk? szerintem ezek nem annyira lényeges dolgok, de valószínűleg azért, azért szólt ekkorát, mert egy kicsit kilógott a mindkét, által, mindkét fél által gondosan elrendezett dramaturgiából az interjú. Én teljesen meglepődtem. Tehát egyfelől ön konkrétan egy szappan opera lett. A szónak Igen. abban az értelmében, hogy, hogy, hogy minden megmozdulása, és a folytatás, és egyebek. Um, másféleképpen akartam tölteni a tegnapomat, de úgy alakult, ahogy alakult, és ebben bizonyos beszélgetések követése is volt, és van este az ATV-n egy beszélgetés, amiben talán Deák Dániel, Mesterházi Attila és Horn Gábor vettek részt, és hát én ezek közül Hong Gábort nagyon közelről nagyon régen Mesterházi Attilát elég jól, elég régen ismerem Deák Dánielt egyáltalán nem ismerem. És azon gondolkodtam, hogy vajon Mesterházi Atila elfelejté a múltat, vagy egy szappanoperához viszonyul, akkor mi az igazság abból, hogy ha Navras is Tibor így nyilvánul meg, akkor az nyilvánvaló, hogy erre Orbán Viktortól engedét kapott. Hiszen ez hangzott tegnap, és senki nem mondta az, hogy. Igen. De gyerekek, ne hülyéskedjetek! Igen. Hát szerintem az ellenzék, tehát az, hogy az ellenzék ennyire sikertelen volt mindez idáig a fidesz szemben, az nem kismértékben annak is köszönhető, hogy totálisan félre ismerik a Fideszt. De pedig Mesterházért ismerhetné elég jól, mert én amennyire tudom, elég jó barátságban van, hogy a Németh Zsoltal, mert több Fideszessel is elég jó barátságban van. Tehát is tudhatná, vagy tudhatja, hogy a viszonyok a Fideszen belül. Hogyha ő mondta ezt, akkor, az ő. Szándékosan, akkor szándékosan... Szerintem ő tudja, hogy nem így van. Tehát, De a többiek csak, nem reaktiváltak a... beleértve a műsorvezetőt, tehát ez úgy ott maradt. A írt egy kérelmet, jóvá hagyták, vagy eltölt egy idő, belül. hogy akkor elfogadottak. 30 napon belül elbíráták, igen. Hát illetőleg igen. az is igen. lehetséges, hogyha nem kap rá választ, az igen. Most ugye a következő kérdés, amit nekem kéne feltennem, hogy felhívta-e Orbán Viktor, és megdicsérte vagy egyébként beszélgettek e nem. de ha nem beszél rossz névvel, én ezt nem kérdezem meg. Jó, Egy dolgot jó. mindenféleképpen szeretnék mondani a holnapi Soproni találkozunk előtt, hogy az azért teljesen nyilvánvaló, hogy abban a körben, ahol én mozgok, ami egyébként nem hiszem, hogy feltétlenül reprezentálná Magyarország lakosságát. Ott hihetetlen érdeklődés van az iránt, hogy hogy működik a politika. Igen, ez, mert Magyarországon zártan működik nagyon a politika. Tehát ha megnézi valaki, szerintem más országokban is, de ha megnézi valaki akár az angol vagy az amerikai politika tudományi irodalmat, akkor azt láthatja, hogy rengeteg könyv szól politikáról, nagyon sok visszaemlékezés van, nagyon sok feldolgozás politikai eseményekről, és ebből adódóan sok mindent meg lehet tanulni az amerikai, meg az angolószász politikáról. Magyarországon nagyon kevés olyan munka van, amiből a magyar politika működését meg lehet is A Kremlinológusokkal azonosítottam a mesterházi Attila tegnap azt a problémát, hogy Ön és Lázár János mióta barátok? Erről lehet, hogy még holnap szó esik, de ha egy percben felidézi, nem hosszabban, hogy az önök barátsága az honnan datálódik? Tehát mi a? Mert ugye én ezt végigkísértem 2010 előtt után, de bizisten én nem emlékszem arra, hogy ez alapvetően mikor és mitől romlott el. Ez egy személyes antipátia. Ez, ez Nyilván egy oldalú, tehát őt is meg kellene hallgatni. Ugye 2002 után ismerkedtünk meg, valamikor ő már hodnázővásárhelyi polgármester volt, én pedig Orbán Viktor kabinett főnöke, és akkor én beszéltünk többször, megint voltam többször hodnázővásárhelyen, és többi. És amikor én frakcióvezető lettem, akkor én kerestem új, fiatal, tehetséges embereket a frakció és akkor kerestem meg János is, aki akkor a kulturális Bizottságban ücsörgött, hordozóvásárhelyi polgármesterként, és országgyűlési képviselőként. És megkérdeztem tőle, hogy nincs kedve a honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöki pozícióját ellátni, és mellettem frakcióvezető értesnek lenni, és akkor ő kért egy gondolkodási időt, és mondta, hogy igen. És amint, hogy ezzel második sokat dolgoztunk együtt a 2006 és 10 között a frakcióvezetésben. És hogy mikor romlott el, ez, 2000, ez én emlékeim szerint 2010 után. Lehet, hogy János más mondanak, 2010 után, amikor olyan lépése, mondata és gesztusa is volt, amiből számomra világosan vált, hogy ő engem ellenségként definiál saját maga számára. De ennek volt valami oka? Ezt én nem tudom. Én, én azt hiszem, hogy nem szolgáltattam rá okot, de ő lehet, hogy azt mondaná, hogy valami, valamivel megbáltottam, hogy ők sietettem. Nekem ezt sosem mondta. Csoport dinamikailag és csoport pszichológiailag érdekel, és nem először kérdezem, ez nem akkora probléma, vagy ez egyéni szocpol kérdés, hogy ezzel a miniszterelnök hol van az a szint, ahol azt mondja, hogy mint a tornatanár, vagy az osztályfőnök, hogy gyerekek, üljetek szét, hagyjátok ezt abba. Nem tudom ezt megválaszolni, tehát, de ön azt mondta, hogy, történt, hogy önnek történt. vannak emlékei arra, hogy a saját minisztériumán belül ilyet tett, mert ezt viszont említette. Igen, de hát ez abból is adott az, hogy másfajta, más típusú vezetők vagy, vagy másfajta emberek legyen. lehet -e egyébként az technika vagy taktika, hogy az ember hagyja, hogy a miniszterei egymás ellen usújonak. Nem tudom, lehet, nem tudom. Ez nem tudom találgatás, ő vele kellene beszélni az úgy, tudom, a... hogy igen. Hát ő vele, illetve Gorbán Viktorral. Um, a Promenade 24 üzentőnnek tegnap. Igen. Aval nem találkozott, csak hat hází elkolk. Ez teljesen váratlanul tudják meg, megszólalni véletlenül biztos teljesen fog Az, az építési és legyen. közlekedési miniszter nem a pénznek köszönhető, hogy a közösségi médiában bekerült a top 5-be új fejezetet nyitos, példát mutat valamennyi vezető politikusnak, lázár kíváncsi az emberekre, az emberek kíváncsiak lázára. A Hamisan változkodók szerint Lázár mindezt elsősorban pénznek ám a mert fanyagok, a, a fanyagokat a tények cáfolják egyértelműen és határozottan, a lázár jelenti Ható érdeklődés teljesen spontán, nem pedig megrendel, pláne nem külföldre irányított és szervezett a tárcabezetőt, nem az algoritmusok népszerűsítik hanem a saját munkája és teljesítménye. A jelek szerint, ahol hiányzik a kompetencia és a bátorságot, a huhogás és az irítség marad, ez azonban mind a közösségi médiában, mind a politikában kurva kevés. Tessék Lázár után csinálni, ki lehet menni az emberek közé. Na, cím, az csinál. lehet Lázár után csinálni. Akkor ez nem nekem szól, de az ez mégsem nekem szól. Hát lehetséges, hogy azzal együtt is szól, hogy vagyok, kimegy a négy Ott négy. vagyok a... Hát nem, hogy kimegyek, biztos, hogy én jöttem soha. Hát én ott vagyok az emberek között. De biztos, hogy nem nekem szól akkor. Valaki másnak szól. Így. Jó. A remlírológusok egyebek közt az ő interjújára adott reakcióként is. Elfőtt csak időbeli egybeesésről van szó. Mondom, az... Ha, ha, ha az újságíró ezt írta, nyilván nem lázadhat. Nincs, nincs újságíró, nincs újságíró írta, ez promenát 24-es szerkesztőség szik, nincs szerkesztőség. Akkor a szerkesztőség, gondolom összeült a szerkesztőség, és gondolkoztak, hogy mit lehetne, függetlenül, de hát akkor nem a promenát 24-nek, hogy én azért nem megyek ki a nép közé, mert biztos, jöttem onnan. Én ott voltam, és most is ott vagyok. Szalaj Anna Tollát idézem, népszava. Um. Budapest és az önkormányzat barátságáról ismert és Tibor vezette közigazgatási és telefejlesztési minisztérium vitte be karácsonyéknak a következő ütéseket, két uniós források felhasználását szabályozó kormányrendeletet módosítanak, első halással nem tűnne túl veszélyesnek közelebbről nézve azonban. Az első módosítással lényegében törölnék a jellegi 2021-2027 közötti 7 éves uniós pénzügyi ciklus helyreállítási programjának összes eddigi pályázatát, mindet. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott javaslat indoklása szerint a projektek újraértékelésére az uniós források felfüggesztése miatt van szükség, mint írták, de de, de elég valószínű, hogy a budapesti fejlesztéseket a kormány nem sorolja a stratégiai jelentőségűek közé. Valószínűleg ezt még nem olvashatta, mert ez egy mai írás. Ez tehát az első pont, mi ehhez az ön hozzászólása? Az, hogy az újjaépítési alapnál 2026 nyár végéig be kell fejezni a beruházásokat, amik, amiket ebből Finanszíroznak, tehát és fogy az idő, szemben láthatom, fogy az idő, tehát újra kell struktúrálni az egészet. Ezt, ezt alapozza meg ez a szabály. Azt mondja a közigazgatási tárca másik társadalmi egyeztetéssel küldött javaslat azonban súlyos csapát mérhet az uniós forrásból megvalósuló for városi projektekre. A 256 per 2021 kormányrendeletbe bekerülő új passzusok ugyanis lehetővé teszik a nemzeti irányító hatóság számára, hogy egy projekt végrehajtását hivatalosan ellehetetlennek nyilvánítsa. A támogatási kérem elutásításának indoka lehet az új szabályok szerint, ha a támogatást igénylője olyan önkormányzat vagy annak cége, amely fejlett régióban található, ahol az egyfőre jutó GDP meghaladja az uniós átlagot, Budapest pedig ezek közé tartozik. Igen. Hozzászólás. Hozzászólás az, hogy van néhány olyan budapesti projekt, ismereteink szerint, amely valójában most már nem tud megvalósulni, és akkor ezt ezt, tehát ennyi történet. Egyébként nem értem a fölvezető szöveget az önkormányzat és Budapestban, hogy nyilván egy szarkasztikus megjegyzés kívánt lenni, de Igen. azért kíváncsi lennék, de kíváncsi lennék, hogy mire alapozza az újságíró ezt a most. Kiméríthetetlenek tűnik a kormány sarszolási ötlettára a Budapestről van szó, az újabb ütés az eddig talál legalábbis kormánymércével Budapest és önkormányzat barátságáról ismert Arvas és Tibor vezete közigazgatási területfejlesztési miniszterűen vitte be karácsonyiknak, így kezdődik. Ez valószínűleg az újságíró nem tudja, hogy az önkormányzatok adózásával és hozzákodásával kapcsolatos kérdések nem hozzánk, hanem az a gondosági Minisztériumhoz tartoznak. És ha ez nem lenne elég, ezt most nem arra mondtam, amit ön mondott, hanem igen, hogy úgy a szöveg, igen. akkor van egy másik területi szempont is, amelyet szintén újonnan vezetne be a rendelet, az ellehetetlenül és kizárólag azon projektek esetében lesz megállapítható, amelyek olyan tervezési, statisztikai régióban valósulnak meg, ahol az egyfőre eső GDP átlag az uniós átlag felett van, ez a Budapestre és Pest megyére. Igaz? A harmadik feltétel azokat a projektek... Pest megyére nem igaz. Tehát jó lenne, ha utána nézne, akkor az usa megye az Európai Uniós átlag alatt van. Budapestre egyedül. Budapest meg 160 százalékán van az Európai Unió átlagának, minden más régió lényegesen az Európai Unió átlaga alatt van. Sajnos jól mutatja azt, hogy Budapest mekkora nyertese ennek az egész elmúlt 20 éves folyamatnak, még a többi részén nem. És nekem feladatom a területi különbségek csökkentésén. A fenti rendelkezésekkel Budapest teljesen kiszorulhat az uniós forrása felhasználói közül, ez pedig még akkor is felháborító, ha már eddig is csak hiba határ közeli uniós támogatási forráshoz jutott volna hozzá. Az Orbán kormány folyamatos mahinációjnak eredményeként válaszolt a, a kérdésére. Kérdésére Kis Ambrus főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Ambrus figyelmébe ajánlom azt a villamosgosszorzást, amit éppen most figyelt ki a kormány, hogy Budapest megkapja a spadon villamosokat. Között. Azok a viták jóformán megszűntek, ahol egyébként a felek egymással szemben ülnek, és élekfejeben azt mondom, hogy tessék, tessék, tessék, tessék, és sokkal több dolgom nincs. Nem, mint hogyha egy ilyen vitát akarnék létrehozni, de vajon min múlik, hogy ezeket a kérdéseket, ha nem is lezáró, de tisztázó jelleggel, a felek a nagy nyilvánosság előtt egymás jelenlétében bonyolíthassák le? Hát azt hogyha uh, mi leülünk egy zárt szobában egymással beszélgetni, az senkit nem érdekel. Egyébként ilyen vitány van. Tehát de én a, a nagy nyilvánosság joport. előtt gondolom. Hát, akkor pedig cirkuszá válik ez. Ez akadályozza meg azt, hogy értelmes már beszéletlenül, hogy Ki válik. miatt válik církuszál? Média vagy a rész? A közönség miatt. Igen, hát a média, a közönség. Tehát nem azt mondom, hogy ők csinálják a cirkusz, de a politikusok is teljesen más, kezdenek el viselkedni, Onnantól kezdve, hogy ott van a média és van közösség, de ez teljesen érthető. A politikusok szavazatokból vannak. Demokráciában a politikus népszerűségből él. És ezt ne kérjék számon a politikusoknak, ja, hogy a népszerűségi az játék legyen. Nem egy választott politikus, vagy egy kinevezett valakit, tehát őt nem. Hát jó, de oké, okay, rendben. Ja, Konkrétan kis gondolom. gondol, ezt a főpolgár most nem gondol? de a, jó, hát a bármikor leülök, nyilvánosság előtt, akkor sem jó, mert rögtön látja, hogy a, csak az én. Egyébként nem vita, hanem egyszerűen podcastom, az milyen viharokat gerjesztett az Ez az. Egyébként szeretett közmességben fog, fogalmazzunk ki, tehát nincs ért. Én is azt látom, hogy ma Magyarországon olyan a közhangulat, hogy nem lehet értelmes pársasztók. Tudja nagyon jól az érzelmi és nem csak érzelmi kötődésemet a népszavához. Tudja azt, hogy a Szalai, Szalai Annáról nekem szakmailag nincs rossz véleményem. Sőt, ön akkor egy ilyen cikre hogyan tekint? nem kiragadván természetesen szalaj életművéből. Nem. Hát elolvas, elolvasom meg, de ő neki ez a véleménye, de hát ezt tisztel tartom, hogy ő neki ez a véleménye. Értem, de ugye ez nem véleményről szól. De nem kérdezett meg minket, hogy ott van a cikben, hogy kérdésünkre a Közigazdási és Felszés Területfejlesztési Minisztérium elmondta, hogy ott van. Nem találtam ilyet, de lehetség... Akkor vélemény, akkor mégis vélemény cikkem. Ugye a ja, teljes... <gül> um... Egy MT beszámoló szerint óva intette a, a politikusokat Fidesz-KDMP a személyeskedéstől, amely tönkreteheti egyébként a választási kampányt. Azt kérdezem Öntől, hogy hogyan tekint e tekintetben vitályos Eszterre, aki településvezetők kapcsán sírásról és picsogásról beszélt, amit Cserpalkovics András Székesfehérvár és Fülöp Zoltán Szentendre városvezetők egyaránt kikértek maguknak. Egyetértek Sérpakói Csabrás. De akkor Fülöp Zoltánnal is egyetét? Jó, egyetértek Fülöp Zoltánnal és a Fülöp Zoltán mit mondott, Sérpakói Csabrásnak a nyilatkozatát olvastam, ő, ő róla. tudom pontosan, hogy mit mondott ővel, a egyetértek. Nem volt egy szerencsés van, szerintem. És beletartozik abba, amikor azt mondta, hogy a személyeskedést, azt mellőzni kéne? Hát ez is nem személyesködő mondat szerintem, de, de az önkormányzatokat... De a települős vezetők sírnak, picsognak, azért így ebben a formában legfeljebb nincs odaír, vagy cserpalkokat. De kormányzat. ez túláltalánosít. Hát Aj. igen, de épp ezért pont túláltalánosító mondat szerintem. Ez nem, nem, nem méltányos mondat. Um... Latorcai János az önközigazgatási államtitkára. Tehát, hogy államtitkár az... Nem, úgy, nem. nem. Miniszterhelyettes. Igen. Minisztereges, minisztereges, politikai, politikai államtitkár úgy miniszter. Igen, hát, igen, igen, igen. igen, igen. igen, igen. Um, visszatérve a tegnapi interjú hangulatára, ami egyébként a mi beszélgetéseinket is jellemző meglehetőse régen, ön egyébként a szerencsésnek találja, ha politikus gyerek politikus? Tudom, nem lehet általánosítani, de azért nem egyedi jelenségről van szó de ezek, tehát az élet így hozza, ez nem szerencsé, vagy szerencsétlenség. De, de nem tudom, hát van, akinek szerencsés, van, akinek nem szerencsés. Azt, azt kérdezem öntő, hogy a Csabának milyen feladata van a Budapesttel való egyeztetéssel kapcsolatban, és ez mennyire az ön felügyelete alatt zajlik majd? Hát ő, ő... Foglalkozik budapesti ügyekkel, a minisztériumban is, majd ugye egy delegáció tagja, tehát nyilván mint közigazgatási és területfejlési minisztérium képviselője jár el. Mit jelent a szépen? Ugye, egy felnőtt ember. Do, szulfog, a politikai... a, a, oké, akkor az önminisztérium... Igen, oké. Tehát ugye ez... Igen, tehát saját politikai felelőssége körében jár el. Természetesen egyeztet, természetesen sok minden egyeztetünk, és beszél. De ez most Igen. a budapesti ö, gazdasági helyzettel kapcsolatban milyen ö, tevékenységet jelent? Tehát mi, mi fog most történni? Milyen minőségben hát, volt jelen ő egyébként a kormányinfón? Mint a és területfeleztési miniszter a, a, a minisztelhelyettesen. Hát az önkormányzatokkal foglalkozunk, ez... A, a, az én minisztériumom, többek között az önkormányzatokért két minisztérium Budapestet, akkor önkormányzat. Tehát teljesen illetékes, fogalmazunk úgy. Ön látja azt a sorozatot, amely a jövő héten kezdődik a főváros és a kormány között? Annak az ütemtervét? Hát nem, majd nyilván meg, meg, megbeszélnek és megbeszélnek. Én előre nincsenek ütemterv szerintem. Mert az első beszélgetésen egyeztetni kell a a dolgokat. Tehát a, mik, mik a kérdések, mennyiben állnak közel egymáshoz álláspontok, vagy mennyire távol. Ezek szerintem ilyen legűek, és ettől függ nyilvánvalóan az utánazési tárgyalásoknak. Ön Oszakában volt, amikor Szemedeiné Pataki Klaudia Kecskemét. Azt írta, hogy ő megegyezett Cunyiné a Judittal megállapodtunk arról, hogy a városunkban működő vállalatok, például Mercedes által befizetett helyi iparűzési adó töbletének 80%-át Kecskemét visszakapja a területfejlesztési alapból, mégpedig célzott támogatásként. Ez Kecskemétről szól, a kivétel erősíti a szabályt, vagy valami teljesen félreértek? A jogszabály lehetővé teszi hogy amennyiben a, az előzetesen kalkuláltnál sokkal magasabb iparüzési adóbefizetése van egy önkormányzatnak, és ez látszik már ez összeg, akkor a miniszterrel vagy a minisztériummal való tárgyalások során egyedi megoldásokban is megállapodhat. Ez vonatkozhat később Debrecenre és Szegedre is? Debrecenre és Szegedre is vonatkozhat, igen, igen, szóval Megpróbáltam megérteni ezt a sümegi helyzetet, de én csak egy hangyaból látok. Igen, nagyjából az is van. Tehát van egy, van egy nagyon militáns. Álljatok agresszív... meg egy pillanatra, beszélgessünk Igen. úgy, ahogy ritkán szoktak. Ha tud függetleníteni, tudom, nehéz. Ha azt kérdezem. Ugye van az a bizonyos hírtévés dolog, amikor megkérdezte, hogy Győrben a lakos a polgármestertől, és mondja a polgármester úr, ön meg fogja szavazni azt az izét. Ugye az izé, az itt most a dolgok lényege. Az izé pedig így szól. Tisztelt Veszprémi polgár, mi a gond sümegen? Gond sümegen az, hogy van egy elképesztően agresszív ellenzék. De ez olyan durván személyeskedő, hogy, hogy ez az egész sümegi politikát egy ilyen nagyon-nagyon alacsony színvonalú személyeskedésbe rántja le. És sokadik ilyen ügy, ez most éppen egy közpark beruházás kapcsán a polgármesterel szemben elindult kampány, és ez egy, egy egyébként megindult vizsgálat, ott használ fel uh, ürügyként az ellenzék, hogy használt fel arra, hogy feloszlattassa a, a közgyűlést. Egészen monosan feloszlatási indítványt nyújtott be, de én, nincs törzsége. Értem, de most megyünk vissza. Mikor kezdődött? É én ezt már örököltem ezt a helyzetet. Tehát nem tudom én azt olvassam, remélem, jól mondom a nevet, hogy egyebek között Fenyvesi Zoltán ebbe bukott bele. Ezt nem tudom, lehet. De, de a, amikor ő képviselő volt már, akkor is ez volt a helyzet. Igen. De mi, mit, mitől van ez a kapulat és a Montagú család viszája, hogy annak idején a Bocmarci mondta, Rómeősi Úlia, kapulat és Montagú család viszája eredete homályba vész? Hát akkor Hol, így, igen, a homályt legyen mondom, szíves így, már igen. megszüntetni. Értsem már meg, hogy mi a gond sűmege, miközben nem vagyok ott. Van egy sűmegi szócímű lap, ami időnként nyomtatásban is megjelenik, időnként, nem? Ami a legelképesztőbb ö, kampányt folytatja folyamatosan a, a Fideszes városvezetés. De ilyen ellen. sikerrel? És ö, ilyen sikerrel, hát ez régóta, ami eredet a homályba vész, és időnként erre a Fideszes városvezetés is hasonló hangnemben válaszol. És, és semmi és alapja? gyakorlatilag egy habverés de van, amikor van alapja de tenni, ugye mindig úgy szokott lenni, hogy mi, minden ilyen kampányban van is, amikor van alapja, mert van, amikor nincs alapja, és ezek, ezek változnak. Most, mint említettem van egy olyan top plusz pályázat egy közpark megvalósításával kapcsolatban, amivel kapcsolatban az ellenzék azt mondja, hogy itt korrupció van. Ennek Ebből adódóan a NAV folytatott egy helyszíni vizsgálatot, egy helyszíni szemlét, amit az ellenzék házkutatásként fordított le a polgármesteri hivatalban, de akárhogy is a polgármesteri hivatal alkalmazottait érinti, vagy az ügyintézőket érinti, és ehhez képest az ellenzék most a képviselőtestület feloszlatását akarja, illetve a polgármester lemondását. De valamiért a polgármester, ez... aki önnek pártársa, lemondott. Igen. Igen, mert ő, hát ő ezt a stresszt nem bírta a úgy. De nem hatalmazott fel arra, hogy elmondjam, hogy, hogy és ebből adódóan én ezt most nem Um, ugye ez talán Szerdán volt közgyűlés, ott minimális többséggel úgy döntött a közgyűlés, hogy nem oszlatja föl saját magát, tehát nem lesz új választás. Igen. Um, ezt egyebek között uh, uh, Navracsics úrnak gratulálunk, hogy ehhez adja a nevét és a bátorítást, de van még ennél Cifrább is, ha megtalálom, de nem biztos, hogy megtalálom. Azt mondja, Remete József Böjte Éva, Németh Zoltán és Meszlényi Dezső végrehajtották, hogy ugye a közgyűlésnek a Fidesz, tagjai végrehajtották azt, amit az egyén és cégük anyagi érdekeim megkívántak, svegi szó, és amit múlt csütörtök délelőtt vég László társa, Navras és Tibor utasításba adott nekik a püspöki palotában. Ahogy az elcsalt választások alkalmával most is mindent meg kell tenni, hogy a választókélet utolsó városát a Fidesz elneveszítse. Mi volt a püspöki palotában? Egyáltalán ez, na ezúttal, hogy mennyire aljas, és mennyire hazug ez az ellenzék. Ez egy aljas hazugság az egész. Mislaki valóban találkoztam a, a frakciótagokkal, szoktam egyébként találkozni velük, és átbeszéltük ezt a helyzetet. Megkérdeztem, mi a véleményük, és ők hogy látják. Ennyi történt. Semmilyen utasítást nem adtam, semmilyen parancsot nem adtam ki. Ezúttal, hogy mennyire aljas ez az egész kampány, ami próbálnak engem is belehúzni. E és e és próbálnak egy olyan politikai ügyet csinálni a dologból, ami, ami meghatározó lehet a jövőre vonatkozóan is. De hát ez egy ilyen, ilyen emberek, tehát ez nem tudok mit csinálni. A Barca Zoltán a nagy Dorottya csere, az egy érdemi csere, vagy csatár cseréltek ennyi? Nem tudom, ez mind a kettő ellenzéki képviselő, amennyire én tudom, a Barca Zoltán legalábbis az volt, és ő azért mondott le, mert azt mondta, hogy ehhezben nem akarja tovább a nevét adni. Ez de az, az, az önkormányzatban további tisztségviselők is lemondtak. Tehát, uh, um, már egy köztisztviselő? Igen, igen, igen, mire Igen, igen arra. Hát, igen, de hát azért, mert óriási a feszültség a városban. Tehát ez a botrány, ez óriási feszültség, ez egy kisváros. Egy 5500-as, 6000-es kisváros. Itt mindenki ismer mindenkit. Hogyan oltható fel? Hát, úgy valózható lenne, ha egy kicsit lehiggadna az ellenzék, nyilvánvalóan. Ez csak az ellenzék generálja? Az ön, az ön tudtával nem... Az ezt az ügyet, ez csak az ellenzék. Igen, ez, általában ezt a hangulatot én azt mondanám, hogy 75-25 százalékban az ellenzék generálja. Van 25 százalék, amikor fideszesek is adott esetben durvában fogalmaznak, vagy odalépnek, ha úgy tetszik, de 75 százalékban ezt ezek az ellenzéki politikusok. Elfárad, megoldódik, mi lesz ennek a megoldása? Hát nem tudom, miután ez mondom, az eredet a homályba vész, ahogy ön fogalmazott. Tehát itt, ö, de van viszonylag jól az a két-három ember, aki ezt a feszültséget fenntartja, és akik újra és újra balhéznak. Hogyha ők lenyugodnak, abba hagyják, akkor megoldódik, akkor Most ő meg ismét egy jó hangulatú és lakható lehet-e arról beszélni, hogy a Fidesz hogy viselkedik, miközben a Fidesznek képviselői és miniszterei vannak, és ők széttartóan viselkednek? Tehát amikor az ember azt mondja, hogy a Fidesz ilyen vagy olyan, akkor hogyan tudja magát kimenteni az alól, hogy ő nem azok közé tartozik, aki miatt egyébként a fidesz kárhoztatják? És keretes szerkezetben még két kérdés van, nem biztos, hogy mind a kettő belefér. Ez pedig az, hogy visszavonta a döntését Lázár János, ezért nem lesz vásárhely a szabad kígyósi Kastély fenntartója, februárban közölte még Lázár János vagy a Vásárhelyek önkormányzat lehet a Szabad Kigyorsi Kastély örökbeadója, a, a helyi képviselőcsoportja a Fidesz-KDNP-nek népszavazás kezdeményezett, a helyi választási bizottság ezt elutasította a döntést, a szegedi törvészék jóvá hagyta, mindeközben ez egy tegnapi vagy tegnap előtti döntés, az építés és közlekedési minisztérium felfüggesztette a kastély tulajdonbadási folyamatát, a kialakult bizonyta a helyzet miatt. Igen, de erre már hát nem lesz idő, ne haragudjon. Tehát, de nem tudok, ez Lázár döntése, én ezt nem kell, kommentálni. A Égül, de nem utolsósorban sorban elő kell a holnapi beszélgetésünkön Sopronban. Ön a tegnapi beszélgetésben dul Szabolcsnak az összpontban. én nem általok jegyzetet fűzni ahhoz, hogy hol hangzik el ezt mások, nem igen szokták megtenni, hogy Orbán Viktor egyik mérhetetlen jó, vagy nagyon is mérhető jó tulajdonsága az integratív személyisége. Azt kérdezem öntől, hogy ez az integráló képessége, ez alapvetően miért a saját táborára, és miért nem az egész nemzetre vonatkozik? De ez, nem tudom, hogy ez... Ez a kérdés, ez milyen kérdés? Tehát én tudjak már, nem vagyok pszichológus, és nem vagyok Ormán Viktor. Ez a két tény. Hát nem tudom, mert ilyen a személyisége. Hát ezt én nem tudom. De lehet, egész nemzetre vonatkozik. Igen, de integrálónak nevezte már pedig ez az integráló tevékenység, ez alapvetően, mint a Fidesz vezet. De van olyan, aki egy egész nemzetet tud integrálni? Nincs szerintem. Mindig lesznek olyan emberek, de nincs olyan. Szerintem mindig lesznek olyan emberek, akik az aktuális vezetővel szemben határozzák meg magukat. Igen, csak az a helyzet, hogy Orbán Viktor mintha kiköszönt volna abból, hogy valaha is az egész országot integrálni. Nem, nem gondolom. Úgy állítják be, de nem gondolom, hogy ő kiköszönt volna ebből. Holnap. Egy... Én arra emlékszem, igen. én arra emlékszem, amikor ő azt mondta, hogy a hazár nem lehet ellenzékben, amit lehetett, lehetne úgy is érteni, hogy amikor a hazáról van szó, akkor nincs ellenzék és kormánypárt, és ezzel szemben ezt úgy értelmezték, szerintem szándékosan rossz indulatúan, hogy mivel ő magát a hazával azonosítja, ezért, ők nem, ezért mi nem lehetünk ellenzékben, csak kormányról lehetünk. Szerintem egy is. De hát ez ebből adódik az egész. ez egy dolog, politikai dolog. Úgyhogy ilyen szemben sosem lesz konszenzus. Ön már Aikán? Igen, és szeretném megkezdeni a helyes jó programot, mert hogy abban így, meg. Így. Viszont hallásra, viszont Köszönöm látásra. szépen. Viszont hallásra. Támogatott tartalom következik. Kumin Mónika, Nemzeti Galéria Szépművészeti Múzeum kurátor. Halló, jó reggelt kívánok! Tengelmé tiszteletem, jó reggelt kívánok én is! Um, egy kiállítás záróaktusáról beszélünk, egy kiállításról, egy záróaktusról, és mind a kettő mögöttünk van. Uh, a kiállítás már nem látható, a záróaktusként elhelyezett kapszula, az pedig gondolom, hogy nem kiásandó. Uh, Miről fogunk így aztán beszélgetni, miközben én vetettem föl, tehát ez most nem egy provokatív kérdés volt, mennyiben jellemző az, hogy Ágnes Dénes, ha így kell ejteni, kiállításait egy ilyen időkapszula zárja, először is ki ön, ha bemutatkozna, másrésztről ki az a művész, akinek kiállítása volt a szép műben, és aztán... Megtörtént ennek az időkapszulának az elhelyezése. Így van, akkor kezdem sorrendben. Én Kumi Monika vagyok, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria jelenkori gyűjteményének a muzeológusa. A jelenkor És az, az mi? Az hol kérdezik? A jelenkor. A jelenkor az 1945-től napjainkig tart, tehát ez a, ez a gyűjteményünknek a gyűjtőköre. Uh -huh. És az Agnes Dénes kiállításnak én voltam annyira szerencsés, hogy a kurátora lehettem, ezért én beszélgetek ma önnel. Agnes Dénes 1931-ben Budapesten született, tehát ő egy magyar származású képzőművész, aki azonban már a 40-es évek óta külföldön él. Lényegében az élet nagy részét New Yorkban töltötte el. Jelenleg is ott él, a 94. életévében jár. Elképesztően aktív, szellemileg, friss, szinte napi kapcsolatban voltunk vele a kiállítás előkészítése során, ötleteket adott, szóval, hogy egy elképesztő kreativitással és energiákkal rendelkező alkotó, és hát őt tartjuk számon tulajdonképpen a a mai értelemben vett ökológiai művészet egyik jeles törőjének. Ez Igen. Mi? Így van. Tehát az ökológiai művészet, ez. Hát főleg tőlünk nyugatabbra nyilván a 60-as évek elejétől közepétől kibontakozó művészet. Itt tulajdonképpen egyfajta tudatos reflexióról van szó a művészeti alkotásokban, amely a környezet, az emberiség, az embereknek a környezethez való viszonyát problematizálja, tematizálja. Nyilván ebben egyfajta környezetvédelmi gondolkodás is megjelenik, és ez, tehát elkezdődik valamikor a 60-as évek közepén jellemzően az Egyesült Államokban, és aztán ez terjed, terjed, és lényegében ennek a mai napig ugye újabb és újabb tendenciái irányzatai vannak, sőt, hát a manapság ugye az ökológiai katasztrófa árnyékában ez egy nagyon sokat tematizált probléma. Amikor ez az egész elkezdődött, a... akkor az ökológiai katasztrófa ha egyébként már napirenden volt, vagy amikor ez a művészetjág kezdetét vette, miközben olyan, hogy kezdetét vette, se nyelvtanulag se a valóságban nincsen, akkor ez még nem volt összefüggésben ezzel? Amikor tehát elkezdődtek vagy megjelentek az ilyen típusú művek, akkor kezdett. Ugye ez az Egyesült Államokban nyilván a második világháború utáni elképesztő gazdasági fellendüléshez köthető, aminek egyfajta logikus következménye volt a, a környezeti erőforrásoknak a, a, a kihasználása, a lehasználása, tehát ugye a környezetvédelmi, vagy a környezeti problémák ezek lényegében kardkarba öltve jártak a, az ipari fejlődéssel, és akkor a 60-as évektől jelentek meg olyan könyvek, cikkek, ö, ö, amelyek, amelyek már konkrétan egy-egy problémára fókuszáltak. Csak egy példát mondok tényleg, mert ehhez De többet mi? is. Jó, mondok többet is. Um, 1962-ben például Ö, ö, megjelent egy könyv. Én azt jól a... sejtem, hogy ön egyébként 62-ben még álom volt. Tehát, hogy ön ennél jóval fiatalabb. Én ennél jóval fiatalabb vagyok, igen, igen de ugye mivel ez vagyok. Az itt... időbeli egyezésekében. Az tehát időbeli ez még igen, akkor történt, igen. amikor ő még nem létezett. Ez így van, ez, ez teljesen határozottan így van. Tehát 62-ben megjelent egy Rachel Carson nevű biológusnak a Néma tavasz, Silent Spring című könyve, ami a DDT nevű rovarölő szernek a környezetre gyakorolt káros hatásáról szólt. Ez egy, egy könyv volt. Uh -huh. És igazából. Ebből ez egy tulajdonképpen egy egészen megdöbbentő dolog volt akkor, mert Arról, hogy mondjuk egy, egy növényvédőszernek, vagy bármilyen szernek, amit még a mezőgazdaságba, ipari mezőgazdaságban használnak, lehet ö, környezetkárosító hatása, és ez effektíve ö, érzékelhető a környezetben. Tehát ott tényleg ö, az állatvilág kipusztul, megszűnik a, nem én, a, a, a, az ökoszisztéma, ö, mert ugye a rovarölőszer megöli a rovarokat, de akkor az már megmérgezi a madarakat is, amik megeszik. Tehát, hogy itt ugye ilyen komplet ökoszisztémák, Mehetnek tönkre. Ez volt az első mű, ami ezt tematizálta, és tulajdonképpen innentől kezdve kezdett egyre aktuálisabb témává válni a környezetvédelem. Ugye a Greenpeace az 1971-ben alakult meg, és 72-ben volt az első. Ö, környezetvédelmi világkonferencia, ENSZ világkonferencia Stockholmban. tehát, hogy azt mondhatjuk, hogy mondjuk így a 70-es évek második felére azért már ez egyre inkább kezdett a, a közbeszéd része lenni. Oké, de van és a művészet? És a művészet az pedig ugye úgy jön ehhez, hogy nyilván az olyan ilyen rendkívül problémaérzékeny alkotók, mint amilyen Ágnes Dénes is volt, aki tulajdonképpen a 60-as évektől kezdve nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozott, nagyon érdekelték őt a, a, a tudományágak és a, a, a, az, hogy hogyan lehet szintetizálni az egymástól v, valamilyen módon, hát nyilván szükségszerűen elszakadt tudományágakat, mint a matematika, a filozófia, a nyelvtudományok, a a, a, nem tudom én, a zeneelmélet, és szükségszerűen a képzőművészet is. És Agnes Déns egy ilyen kutató típusú művész volt, aki, aki tulajdonképpen nagyon fogékony volt a korának az információ elméletére, a, a, a, a nyelvfilozófiai problémákra, és mindezt ilyen gyönyörűen megformált, de amúgy rendkívül mély gondolatokat rejtő filozófiai rajzokban fogalmazta meg, tehát rajzsorozatokat készített, aminek a témára Témái, ezek voltak, hogy mondjuk az emberi tudás, az emberi gondolkodás hogyan épül fel, hogyan struktúrálódik az emberi logika, mik a logika a gondolkodás határai, tehát ezek meglehetősen elmond, elvont témák voltak, és nyilván ugye az emberi létezésnek a környezethez való viszony az a szerves része és nagyon érzékenyen ráérzett uh, erre a problémára, ami hát ugye akkoriban kezdett uh, um, uh, egyre aktuálisabbá az ön jó voltából, itt vannak előttem ezek a rajzok, amelyeket majd időnként megmutatok a kamerának is, de azt árulja már el nekem, miközben én magam is tanultam történetét nem olyan mértékben, mint ön, hogy akiknek egyébként nem volt meg a tudása arról, vagy azzal kapcsolatban, amiről a képek szóltak, azok hogyan tudták ezeket a képeket értelmezni, hogyha a kérdésem nem túl gyerek kérdés, vagy nem egész egyszerűen effektíve, nem hülyeség. Nem, sőt, hát ezek abszolút jó kérdések. Hát nyilván ezeket nehéz értelmezni, szóval ezt én is azért tapasztaltam az elmúlt öt hónapban. Ugye a, a Szép Művészeti Múzeum kiállítása az tavaly decemberben nyílt, most zárt be a múlt Igen, hét végén, tehát itt azért egy jó hosszú idő volt, és ezt persze én is érzékeltem, hogy nyilván ezek talán kevésbé érthetőek, talán egy kicsi segítséget igényelnek. Elnézett. milyen segítséget? Hát interpretatív segítséget telen, hogy egy picit az ember arra rávilágítson, hogy, hogy az alkotót itt ezeknél konkrétan a filozófiai típusú rajzoknál milyen koncepciók, milyen gondolatok, milyen gondolatfolyamok foglalkoztatták, és hogy ezeket hogyan próbálta meg a saját vizuális nyelvére. Ön tárlatvezetés is vállalt? Ő, igen, természetesen ez hozzátartozott a kurátori munkához, persze, igen, igen. De, hogy még ehhez hozzákapcsolódjak, ugye nyilván Agnes Dénes nem csak ilyen munkákat csinált, hanem, hanem amiről igazán ismert a neve, ezek közösségi, környezeti projektek voltak. Ugye a legfontosabb, ez a búzamező szembesítés című munka, amiről talán azt az ikonikus képet, amint Agnes Dénes menhetten közep, egy kihajtott, aranyló búzamező közepén áll. Ez azért elég sok helyen megjelent, és ez egy ilyen, tehát egy annyira ikonikus alkotás a 20. századi művészetnek, hogy ezt talán lehet, hogy sokan ismerik, vagy többekhez Hozzáté, eljutott. Nyilvánvalóan, hogy azok, akik ezt egyébként élőben látták, egészen mást élnek meg, mint akik egyébként ezt fényképről láthatják csupán. Ez így van, tehát az biztos, hogy ez egy egészen különleges élmény lehetett. Tudja, hogy mi én... történt ott akkor New Yorkban? Hogyne? Tehát arról szólt a projekt, hogy New Yorkban, Manhattan belvárosában ö, egy közel két hektáros, korábban ö, ilyen szemétlerakóként használt területen, Ágnes Dénes önkéntesek bevonásával tulajdonképpen búzával vetett be egy területet. <hül> Bocsánat. Előtte megtisztították a törmelékektől, és akkor ez a búza növekedett itt hosszú heteken keresztül, gondozták, locsolták, hogyha valamilyen kártevő támadtam meg. Ez milyen környezetben volt egyébként? És hát elég. ez abszolút, abszolút a pénzügyi negyed kellős közepén, felhőkarcolók között, a akkor még álló ikertornyoktól két utcányira, tehát ez a fotodokumentáció, ami készült az akcióról, ezen nagyon jól látható. Mennyire <tos> hát tónap... tartott? Hát ez egy jó néhány hónapig, tehát ez a nyár folyamán, ugye tavasszal, uh -huh. korai tavasszal vetették a búzát, és akkor a nyár végén aratták le, és a, ugye a felhőkarcolókban dolgozó különféle, hát üzletemberek, pénzemberek gyakorlatilag napról napra, hétről hétre végignézték, ahogyan ez a búza növekszik, és hát nyilvánvalóan ugye ez egy nagyon erős kritikai gesztus volt, tehát a, a hatalom a pénzvilág központjába De lehetett, bele... De menni, vagy nem... A búzamezőre? Uh -huh. Hát ő, a, aki önkéntesként dolgozott, ez természetesen hiszen azzal volt, de hogy amúgy a, az emberek hát oda kiertak ezt a csodát valahogy így megélni, megtapasztalni, tehát ott azért tényleg lett t -t -t egy ilyen darab vidék, de lett a búzamező sors. Amikor learadták a búzát. A szószoros tehát, értelmében. A szószoros értelmében, tehát jött egy ilyen aratógép, illetve aki, aki szeretett volna az ugye ilyen klasszikus módon uh -huh. kézzel is tudott aratni, akkor ebből a búzából, amit tulajdonképpen be tudtak gabonát takarítani, ezt elküldték egy, egy, egy másik képzőművészeti projekt keretében a világ nélkülöző országaiba, azért, hogy ezt aztán újra tud, tehát hogy hasznosítani. 82, ez 1982-ben történt ez Ami a Ami azt jelenti az egyébként, hogy ez valamilyen módon hozzájárult a New York polgármesteri hivatal, vagy ez valakinek a magánterülete volt? Nem, ez, ez igazából egy, egy ö, ö, városi terület volt, és akkor már lehetett tudni, hogy ide is fog egy hatalmas, ez a Battery Park nevű ő terület, egy hatalmas felhőkarcoló épülni, és az volt az egészben a sluszpojén, hogy ennek már akkor négy és dollár értéke volt, tehát hogy ez egy elképesztően értékes terület volt, és ugye nyilván ez a, ez a paradoxon, ez a kontraszt foglalkoztatta Agnes Dénest, hogy egy, Ilyen elképesztő értéket képviselő területen, és semmi más nem csinál, csak egyszerűen búzát vál. Tehát ez a legelemibb, a leg ö, ö, ö, ilyen ősibb, tulajdonképpen emberi aktus. Ö... Kérdés, de azt meg tudja nekem mondani, hogy ott, akkor és azóta természetesen az időmulásával sok minden változik, <haz> de az üzenete mi volt? Ott akkor ő, hát lényegében a. Ott a, akkor a, nyilvánvalóan más volt, mint később. Akkor ott konkrétan persze. mi volt? Akkor ott konkrétan tulajdonképpen a, a, a gazdaság, a termelés, az ipar rosszul megválasztott prioritásaira az éhénység. De az nem volt benne, hogy tiltakozott volna az építkezés ellen. Ő nem volt? konkrétan nem, nem volt benne, mert ugye ezt már lehetett tudni, hogy ide előbb-utóbb épülni fog valami, itt inkább az a kontraszt érdekelte, uh -huh. ez, a, ez, a, ez a paradox helyzet, hogy egy betorrengetegben a tényleg tehát a, a, a pénz és a hatalombirodalmában megjelenik egy ilyen teljesen más. Közeg. Azt nem tudja, hogy egyébként a későbbi kivitelező anyagilag támogatta? -e? Hát ő kapott valamennyi támogatást, mert ez igazából egy köztéri projekt részeként valósult meg, tehát nem a későbbi kivitelező támogatta. Ágnes Dénesnek igazából szobrot kellett volna valahova készítenie, de ő, ő úgy döntött, hogy egy egészen, egészen máshonnan közelít a köztéri mű problematikájához, és búzamezőt vetett. Egyébként, ami pénz minimális összeg rendelkezésére állt, az gyakorlatilag az elején arra elment, hogy egy, egy nagyon vékony réteg termőföldet tudjanak erre a területre, tehát ezen a területen szétteríteni, azért, hogy egész egyszerűen a búza életképes legyen, ugye ez egy szemét a terület Ugye, volt. amit ön most elmondott, az az egészet megvilágítja, aki erről fényképeket lát, és végig megy, vagy végigment, hiszen a kiállítás bezárt, az, ha nincs mögötte tárgyi tudást, legfeljebb sejtheti azt amiről ön beszélt. Ö, nem, nem gondolnám, szóval, hogy ő, aki, aki ezt látja, én például emlékszem, hogy mikor láttam először, ugye 2008-ban volt a Ludwig Museum. annak a... idején, amikor ön tanult, akkor ezt tanították önnek, tehát hogy van ilyen művészeti Ö, hogy van ilyen művészeti ágaszt, igen. Én Ágnes Dénes művészetével jóval később találkoztam. Ö, ezen az ominózus Ludwig múzeumbeli uh -huh. kiállításon 2008-ban elmondom azért, a kollégám a kurátor nevét Kopecki Róna ö, ö, rendezte ezt a kiállítást, aki egyébként a mi kiállításunkban is közreműködött többek közszerzőként, katalógus szerzőként. Ö, és például nekem ott az egy teljesen revelatív élmény volt, annak ellenére, hogy nyilván nekem volt ez háttértudásom, de hogy maga ez a fotósorozat annyira megdöbbentő, tehát annyira sokkoló, hogy például az elmúlt öt hónapban, amikor én tárlatot vezettem, többször, többször megkaptam azt a kérdést, hogy de ugye ez valami Photoshop volt dolog, tehát hogy ez így mert nem lehet meg a valóságban. El. Nem hitték el? Azt hitték, hogy ez egy korrupció. az is benne van nyilvánvalóan, hogy az ő hétköznapi életüktől ez olyan mértékben távol áll, mert hogy egyébként ők a hétköznapi életükben effektíve ilyennel nem találkoznak Ez így van, ez így van, de hát ugye ez a jó művészetnek az ismérve, Egyfelől, hogy itt... pedig ön tud arról, elnézést csak, minden másodpercet ki akarok használni, hogy Magyarországon nem ilyen, és azt sem mondom, hogy hasonló, mert ez rossz kérdés, de hogy Magyarországon ez az ök ökológiai művészet milyen formában létezik? Ö, hát én... én hát hol azt mondom, találkozhatunk hogy... ilyennel ö, Akár most, beleértve, hogy például ez is, amiről ön beszélt, ez hónapokig tartott, aki később ment, vagy korábban ment, az égegyet a világán nem látott belőle semmit. Ö, igen, ez valóban így van, bár, bár az az igazság, hogy a fotodokumentáció az, az egy része a műnek, Hint. tehát hogy valahogy ez, és ez olyannyira élő, hogy egyébként ezt a projektet azért ezt fontos megemlíteni, hogy ezt megismétlik, tehát hogy újabb és újabb búzamezőket vetnek folyamatosan gyakorlatilag a világ különféle részein. Nálunk? Most legutó. Ö, nem, ö, a világban ö, most legutóbb, 2024-ben például a bázeli művészeti vásárral alkalmával, de 2015-ben például Milánóban egy hatalmas, város közepén egy hatalmas területet vetettek be ö, búzával ugyanígy, de ugyanez megvalósult szintén Agnes Dénestől napraforgóval. Tehát, hogy azért ilyenek, ilyen, tehát, hogy, hogy ez egy olyan mérték. Ikonikus projekt volt, ami, ami ugye újra vissza is visszatér. Annyira és meg, ide, ikonikus projekt érde. volt, hogy van. E hogy van, igen, tehát ez egy élő dolog, ami azért nem semmi. Tehát, hogy ugye ennek az erejét mutatja, a koncepció erejét. Ha a mutatja. magyar ökológiai művészetről kellene önnek beszélni, akkor ez egy vastag vagy vékony füzet lenne? Inkább egy vékony füzet lenne, én azt gondolom. Én azt látom, és itt rögtön, ha szabad ajánlanom, egy másik kiállítást, csak azért, Persze. hogy egy picit nekem is van hozzá közöm, a Nemzeti Galériában kimondottan az Ágnes Dénes kiállítás kísérő projektjeként készült el. Kollégáim rendezték az Élőhely nevű kiállítást, ami pont az ember és a természet viszonyát tematizálja, egy kicsit ilyen tágazása történeti kontextusban, a 19. század végétől a jelenik, és ott például rengeteg magyar kortárs mű is van, de vannak régebbiek is a magyar művészetből, például a pécsi műhelynek ugye vannak ilyen lender típusú művei, ezek nem kimondottan ökológiai típusú műalkotások, inkább a táj egyfajta nyersanyag, egyfajta alapanyag, amihez a művészek valamilyen módon viszonyulnak, valahogyan átalakítják, valahogy újra interpretálják a, a, a, a művészet eszközével, de viszont a kortás művészetben rengeteg olyan alkotó van, akik konkrétan tematizálják a jelen ökológiai válságát, azt a fajta poszthumán állapotot, vagy antropocén állapotot, ami, ami ugye az emberi tevékenységnek a, a, a föl bolygón való nyomhagyását ö, ö, és kitörölhetetlen jelenlétét tematizálja. Tehát ezen a kiállításon rengeteg ilyen alkotás van, ö, és én azt gondolom, hogy ez most ö, aktuálisan egy, egy rendkívül fontos topik indoképző művészetben, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi viszonylatban is. Végül, de nem utolsó sorban, ez az időkapszula. Így van, igen, ez is megtörtént valóban. Ez pont egy hete volt a Városligetben, a zeneháza mögötti területen helyeztük el az időkapszulát. Ugye az időkapszula az Agnes Díles művészetének egy nagyon fontos motívuma, egy visszatérő motívum. A világban ő már több helyen helyezettel el időkapszulát, az Egyesült Államoktól kezdve Ausztrálián át, nem tudom, Németországig, Luxemburgig, Svédországig. Ebben mi van? A, az időkapszulában egy kérdőív és az arra adott válaszok kerültek elhelyezésre. Ez úgy működött, hogy amikor a kiállítás megnyílt, akkor a Szépművészeti Múzeum honlapján elérhetővé vált egy 21 kérdésből álló kérdőív. Ezt a 21 kérdést maga Ágnes Dénes állította össze, és a kérdések a jövőre vonatkoztak. Tehát mi a ma emberének elképzelése, vágya, félelme a jövővel kapcsolatban, milyen lesz a jövő embere, hogyan képzeled el a jövő társadalmát, milyen lesz a bolygó, nem tudom én, ezer év múlva, tehát ilyen és hasonló kérdésekre lehetett válaszolni, és több mint 150 válaszunk gyűlt össze az öt hónap során, és ezeket a válaszokat tettük a, a, az időkapszulába, mellé tettük még a kiállítás katalógusát digitális formába, ugye ami, ami tartalmazza ágnes Dénes írásait, a műveit, tehát, hogy valahogyan ö, ö, így Ágnes Dénesről is hagyjunk azért az egyen egy erős nyomot. Ö, tessék, bocsánat! Hogy ezer év? Ezer év, így hát. van, tehát ö, ezer év múlva lehet felbontani ezt az időkapszulát. Egyébként a helyszín is ö, kicsit Ágnes Dénes szellemiségére reflektál, ugyanis a Liget Mértani közepén ö, jelöltük ki azt a pontot, ahol, ahol az időkapszulát elhelyeztük, illetve egy másik ö, eseményhez is kapcsolódik, ugyanis Ágnes Dénes május 31-én volt 94 éves, tehát ez a születésnapja előtti napon történt az időkapszula elásása, de hát egy kicsit így erről is szeretünk meg megemlékezni, és ilyen módon tisztelegni a művész előtt. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én pedig köszönöm szépen a lehetőséget. Szép napot kívánok. Viszont kívánom! Komi Mónika kurátort hallották. Jó reggelt! Jó reggelt, Most már nem jövök elő azzal, hogy annak idején az volt a legnagyobb, nem legnagyobb, de az egyik gond, hogy miről fogunk beszélgetni. Hát nem tudom, hány éve beszélgetünk most már, de valóban volt egy ilyen. Múltkor azzal kezdtük, hogy ide jöved azon gondolkodott, hogy... És én meghagynám ugyanennek a lehetőségét. Ugye azt kérdeztem Öntől, hogyha fontossági sorrendet tartunk, mivel kezdjünk? Hát nyilván az ami most uh, mai nap szempontjából is az egyik uh, legaktuálisabb, az a én szóval is volt, jövök a hírekbe, és azt hallgatom, hogy a 10 percre megáll a BKK. Igen. 11 11.50-12. Igen, és kontextus nélkül hangzik el, tehát Igen, a semmi, legyen, semmi nem, ö, a, a, semmilyen körítés egy, nekem egy ilyen, sikerül, a én, hírekbe. Nekem sikerül, én közlekedem négyes hados villamoson, és ott meghallgathatom. Igen, szóval, hogy... Ö, a múlt héten abban, akkor hagytuk abba a történetünk mesélését, hiszen ez egy hosszú szál már, amit most már szerintem a hallgatók, nézők végig követnek itt évek óta, akik kitartóak, és valószínűleg már mélyebben ismerik, hogy Sok mint a könyvűségírók. Sokakat története a kapcsán. E, akkor lehet, hogy célt értem el bele, nem fejtetem ez ott a szándékom. Nem de én de, hogyha... vagyok vele, csak szeretném mondani, hogy remnagy hatás gyakorlatilag. Szóval, hogy a, a, odáig jutottunk ugye a történetünkbe, hogy tényleg a fizetésképtelenség helyzete állhat elő közszolgáltatásoknál. Múlt héten már több szakszeret is jelezte, hogy valaminek történnie kéne. Hétfőn azok a szakszeretek, akikkel a bérpolitikai megállapodást aláírtunk, azok levélben fordultak a miniszterelnökhez és a fő is közösen. Annyit készítésképpen, hogy én a, a készülben a mai beszélgetésre kiderült, hogy menet közben a járulékokról való gondoskodás is megtörtént, mert ugye eredetleg arról volt szó, hogy csak a bérek, de a járulékokat nem tudja kifizetni, vagy a főváros. Igen, de ez, ez, szerintem ezt talán pontosítottam igen, itt igen. az adásban is, hogy, hogy nyilván ö, olyan, ami a nem lehet a NAV-nál halasztást kérni, hogy a cégek nem fognak csinálni, nem fizetik be a munkavállalók után, tehát az senki, egy dolgozónak sem kerülhet veszélybe, az ügyi ellátása, tehát semmi erről nem szeret szó. Hét. És minden csak rendezetten. A másik, a, a, tehát levélbe fordultak a szakszeretek a miniszterelnökhöz és a főpolgármesterhez, és azt ajánlották fel, hogy ők teret adnak annak az ő hogy legyen érdemi párbeszéd arról, hogy főváros működhessenek tovább ezek a kormányzati elvonások így brutális méretűek. Sőt azt is mondták, hogy szerintük a miniszterelnök gesztus gyakorolna azzal, hogyha nem a városház, a városházára jönne és a városházán tartanák meg ezt a találkozót. Ezt követően néhány szakszeret bejelentette, hogy ők demonstrációs és sztrájkbizottság alakítását kezdeményezik, annak érdekében, hogy nyomatékosítsák azt, hogy itt a munkályek kerülhetnek veszélybe, és vizsgálták annak az eszközeit, hogy hogyan lehetne kifejezni akár már egy figyelmeztető a szolidatásokat. Azt elmondja, hogy nagyjából milyen, tehát ha a dolgozókat száznak vesszük, akkor egy szakszervezeti lefedettség egyébként ezeken a helyeken nagyjából mekkora? Ezek viszonylag egy nagyok, egy reprezentatív szakszervezet az, amelyik legalább a dolgozóknak a 10%-át képviseli. A BKV esetében van hárm ilyen reprezentatív szakszervezet, tehát ővelük eddig is megállapodásba voltunk a szociális ágazidat dolgozók között van egy reprezentatív a szakszervezet, a közgyűjtemények, ez a, ebbe a a levéltártól, a könyvtáron át, a, a KKDS. Ők is reprezentatívok, az MKKS, ők a sajtóba sokat szerepelnek, a magyar köztisztviselők és közalkomozottak szakszervezete. Ezen kívül a, a gyógyfürdőnél a szakszervezet reprezentatív a Budapesti Közműveknél két reprezentatív szakszervezet is uh -huh. van, tehát azért ez jelentős Igen. létszámot képviselnek, és jelentős erejük van, és fontos, ezek nem csak BKV-s szakszervezetek, hanem a teljes Budapest uh -huh. családot lefedik. Főpolgármester Toledonsi döntés keretében arról döntött, hogy ma 10 percceléig leáll a közösségi közlekedés, ugye ez látom ezt a. Ez jogi. a szakszervezetek uh, ezeket velük megbeszéltük, nyilván ők figyelmeztető sztrájkot nem tudnak tartani még nem e, tart itt a jogi folyamat, e, ezért ez nem ő döntésük volt, de velük egyeztettünk erről, e, kikértük a véleményüket. Uh -huh. De nyilván ez tulajdonosi döntés uh -huh. volt. És látom ezt a jogi vitát, ami a sajtóban van, hogy akkor ezt most e, ezért most elviszik -e a főprogramistát börtönben, vagy esetleg mégse? Miért a jogi háttere, ami ezt egyébként elvileg lehetődítani, egy egy vagy sem? egy tulajdonosi utasítás ennek a jogi háttere. 2020-ban már volt ilyen, akkor Trianon 100 éves évfordulója kapcsán a megemlékezés jellegével állította meg a közösségi közlekedést a főpolgármestert, akkor ezek a hangok érdekes, nem, volt. nem ha voltak, akkor nem mondta senki, hogy Úristen nem lehet csinálni. Tehát jogi értelemben ez lehetséges. Ami viszont nagyon fontos, és ezt hamarosan közül is tesszük, hiszen jönnek be hozzánk a jelzések különböző munkahelyekről, hogy nem csak a közösségi közlekedésben dolgozók szeretnék kifejezni, kifejezni szolidaritásukat, vagy hát ebben az esetben ugye itt egy tulajdonosi döntés volt, hanem más helyen a szakszervezetek mutatnák meg erejüket és szolidaritásukat, hogy abban a 10 percben ők is valamilyen figyelemfelhívó uh -huh. akciókkal kiállnak az épület elé demonstratíven, például lekapcsolják a villanyt a, a könyvtárakban, ö, ö, kékszallaggal jelennek meg a munkahelyeken, és fontos, hogy ők azt kérik, nagyon határozottan, mint a fővárosi politikusoktól, mint a kormánytól, hogy vegyék komolyan, felelősen ezt a helyzetet, és tárgyaljanak a megoldásról. Ne politikai csatározások, ne sarc legyen, hanem párbeszédeből. Ittáljunk barában. meg, az ön számára ez egy politikai csatározás? Számomra nyilván valóságról szól, meg ezt kéne lenni, ez a valóságról szól. Sok tekintetben sajnos azt látom, hogy politikai csatározás. Mi lehetne más? Úgyhogy Ha nem politikai csatározás, akkor mi? Hát az, én azt gondolom, hogy a, a, ami ennyire a valóságról szól, hogy ki tudjuk-e fizetni a közszolgáltatásokat, nem fejlesztését, nem a működését, akkor ez nagyon az életbe vágó, húsbe vágó valóság, és akkor ez így kell közelíteni ezzel a felelősséggel. És minden politikai ütközést azt meg meg kell hagyni, Akár a közgyűlések. Amikor minden. ezek a szakszervezetek azt mondják, hogy vegyék komolyan ezeket a politikai csatározásokat, ez gyakorlatilag mit mondanak? Nem a politikai csatározásokat, vegyék komolyan a helyzetet. A helyzetet így. így. És hogy nem politikai csatározás. Nyilván ez őket kéne megkérdezni, de, mit eh, de ahogy azért azok a feliratok, amik megjelentek, hogy stop sarc, stop harc, azért az szerintem mindenki számára egy üzenetet jelent, hogy egy ilyen helyzetben felelősen és, és megfontoltan, és nem pedig likevadás eh, módon kell cselekedni. Ön érzékel, anélkül azt hiszem, hogy van-e bármilyen közéleménykutatás, ön érzékel egyébként az elmúlt napok eseményei kapcsán valamilyen közhangulatot? Az, hogy a szakszeretek így kiállnak, az nyilván az azt is jelenti, és ez fontos, mely hiszen az ő tagságuk az pártpreferencia alapján valószínűleg nagyjából ugyanúgy törik, mint a városban, uh -huh. hogyha csinálnak egy, uh -huh. egy reprezentatív közönkutatást. Tehát egyszerre kell képviselni olyan tagot is, aki kormánypárti, uh -huh. egy országgyűlési választáson, meg aki ellenzéki egy országgyűlési választáson. Ezért ők nem is igazságot akarnak tenni ebbe a kérdésbe, és felhívják a figyelmet, hogy ez nem játék és ezt vegyék komolyan a felek. Legyen párbeszéd. És mindenki ennek a felelősségével álljon hozzá a történethez. Ezért is jöttek el a szerdai bizottságülésekre, össze van a bizottságülésekre, ahol szintén elmondták ezt, hogy ezt kérték a képviselőktől. Ez nem játék, vegyék komolyan ezt a helyzetet. Cselekedjenek együtt és határozottan. Én nem láttam, biztosan készülnek. Mit érzékel? -e? Ugye azért ebben óvatos vagyok, mert nyilván én is egy buborékba élek, egy véleménybuborékban, ahol valószínűleg jobban felelősödnek azok a vélemények, amelyek számomra szimpatikusabbak. Tehát hogy ebben nem akarok én most itt a nagy igazságokat mondani, meg elemzőt játszani, hogy akkor ez most mit, mit beszél erről a négyes-hatos népe. Tehát nem hiszem, hogy ebben szerepem lenne, és, nem, és várjunk meg, hogyha egy. Oké, okay, mi volt szerdám? Így akkor voltak a bizottságülésük? Szerintem volt egyre, egy összevont bizottságülés, ahol hát azért sok tekintetben Elment. inkább... Igen, ott voltam. te is ott volt, egy bevezető tartott, és én pedig egy 20 perces előadást arról, hogy akkor hol tartunk most, mi a pénzügyi helyzet, hogy néz ki a keslója a városnak, hogy állnak a perek, milyen tendők vannak előttünk. A képviselők ezzel egyébként az ön meglátása szerint milyen mértékben vannak ezzel tisztában? Én naív vagyok, és azt gondolom, hogy teljes mértékben. Vagy hogy mondjam, lehet, hogy naív vagyok, de én azt gondolom, hogy teljes mértékben. Ugye ebben mi, ö, nyilvánosságra hoztuk azt a fehér könyvet, ami tulajdonképpen a mi periratunknak egy hátéranyaga. 179 oldal? Igen. Periratunknak lényegben a hátéranyaga. Uh -huh. Amivel bemutatjuk azt, hogy egyez 2018-hoz képest hogy néz ki a folyamatosan uh -huh. a finanszírozás változása kettő, pedig bemutatjuk azt, hogy, hogy miért van szükség azon a jogvédelemre. Tehát azért tettük ki ezt, mert bár taktikák nem biztos, hogy mindig a legjobb döntés, hogyha nyilvánosan hozza a perraanyagot az ember, és főleg nem mondja el, hogy a, mivel, milyen stratégiával készült, de ez volt olyan fajsúlyos ügy, amiben fontos, hogy lássák a, az érdeklődők és nem feltétlenül csak a képviselők. Mi Szerdő. bizottság Eredmé eredményszemléletet nézzük, akkor elfogadott egy határozatot, ami egyrészt fontos, hogy deklarálta, hogy ez nem egy kimozogható probléma, tehát nem arról az, hogy hatékonyságjavítás, amely még kicsit a bevételeket növeljük, meg kiadásokat halazgatunk, ezzel a probléma megoldható kimozogható lenne. Ez szerintem ez egy fontos állítás volt, ezt a Fidesz kivételével mindenki elfogadta. Ezen kívül felkérték a főpolgármestert, arra tényleg, amit csinálunk is, hogy egyrészt e, legyen egy világos cashflow helyzet, hogy mikor, milyen lépésekre van szükség. Ezt nagyjából épp ért, szerintem bemutattam ott meg, hát nyilván magában. De ő arról állap... beszélt, hogy ez minden reggel, minden reggel ezzel telik. Igen, tehát minden bizottságülésre is eljöttem, hiszen egy negyed óra kell ilyenkor minden nap, amikor dél körül átnézzük ezeket a számlákat. És így épül fel a nap, hogy reggel a kollégák beérnek, elkezdenek egyeztetni likviditásokat a cégekkel, a a bankszám a mi kifizetéségeinket, a bankszámla helyzetet előkészítik a 11:45-ös időpontot, amikor le, leülünk, és egy negyed óra gyorsan eldöntjük. Jó, mesélj el a tegnapot, aztán visszatérünk a szerdára. Mi volt 11:45 és dél között, vagy dél és negyed egy között? Ez hogyan képzelje el egy átlapolgár, mint én? Ah, ahogy mondtam, tehát ez egy folyamat, ahol a. De egy mi van ön előtt? Vagyokat, Ilyenkor kapok egy tájékoztatást arról, hogy mennyi van a bankszámlán, kapok egy tájékoztatást arról. Ez a folyószámla? Igen. Mekkora a folyószámla? Tehát mindegyik számlánk hogy néz ki? Kapok egy tájékoztatást arról, hogy Aznap és azon a héten milyen kifizetési igények vannak, ezeket a kollégák priorizálják abból a szempontból, hogy melyik az, ami létfontosságú, melyet lehet ö, halasztani. Kapok egy tájékoztatást? Ez objektív. Korra arról. Igen, persze. Tehát az, az hogy a létfontosság, ugye azért mondom, hogy ez egy folyamat, ami dél-reggel kezdődik azzal, hogy egyeztetik a cégekkel, intézményekkel, hogy kinél mekkora likviditási tartalék van, mit tud megelőlegezni. Ezek mind fővárosi cégek? Persze. Ez a fővárosi cégek is intézmények. Igen. Sőt, inkább, amikor azt mondom, hogy intézmények a beszélgetés okay. során, akkor kiterjesztőleg uh -huh. kell, kell érteni látok ott egy arra hétre vonatkozó tervet és egy két hetes hogy hol tartunk a folyamatban, hogy én lássam azt, hogy a meddig lehet nyújtozni. Illetve... Jól érzékelem, hogy ilyenkor csak kiadás van, mert hogy egyébként az iparizális adó lenne az egyetlen bevétel, vagy van bevétel is. Bevétel még az iparizális adó van, mert van, amik cég késve fizet, vannak amik cégek részletfizetések, tehát valamilyen minimális csorgás ezekben a a gyengém napokban is van. De alapvetően az egész minden nap mínusszal zárul? Mm, például a tegnapi nap nem volt mínuszos, mert a köziparűzési adószámláról még át tudtunk vezetni a fővárosi adórészt, e, és az mondjuk egy pluszos nap volt. E, lehet, vannak bevételek a felügyelet vagy a közteret használatból, ezek persze minimálisak, tehát most ne, azért alapvetően ezek mínuszos 50 milliónál? Vagy tegnap napi pi mondani, akkor mínusz 30 milliárdnál jártunk. Tehát, hogy akkor még van 30 milliárdunk a folyószámmal a azért, hiszen az és adót most tudtuk átvezetni. Igen, igen, igen, igen. 60-ig, mert tegnap én azt olvastam, hogy ennek valamiféle kiterjesztés, nézést az előbb a millióért, tehát milliárd, van ennek egy kiterjesztési lehetősége, tehát van arra múlt, hogy bankokkal egyeztetve ennek ne 60 milliárd legyen a plafonja? Van, erről egyeztettünk a, az elmúlt napokban, például ez is a rész ezeknek, hogy akkor megnézzük, hogy ki az, akivel nekem kell egyeztetni, mit képviseljek ott kb. mit kéne elérni célként, bankokkal egyeztettünk, nem most kezdtük el, hanem nyilván erre készültünk. Tehát, hogy ez Nevesíthető, egy... hogy ezek milyen bankok? Hát ugye a Kereskedelmi Bankunk az OTP, tehát hogy őt kezelé-folyószámlai, tehát ez nem egy titok, ez nyilvános adat. Velük egyeztetünk tünk arra, és ezt a bizottségre is elmondtam, hogy ha megkapjuk az azonnali jogvédelmet, akkor is pont amiatt, mert végigment az az inkasszó sorát, uh -huh illetve beszedtek már 39 milliárd forintot, most már ugye többet, de, de hogyha még vissza is adják az inkasszát pénzt, akkor is kb. 39-et beszettek. Szóval, hogyha végigmegy ezt a, ez a pénz, illetve még nem kaptunk meg államtól EU-s forrásokat, amelyeket mi már egyébként megerőlegeztünk. Bár Navarocsi Stibor azt mondta egy néhány perc, hogy a villamosokat említsen meg. A villamosokat, ez, ebbe igaza van. A miniszter úrnak, e, ugye szerintem őről kérdezteni. egyébként tisztelettel beszélünk. Ez jól esik a, a dologgal. Nekem egyébként ő tanárom volt az egyetemen. Európai Uniós e, politikát tanított. Tehát szóval, hogy e, nekünk e, e, meg kellett előlegeznünk uniós forrásokat, és akkor most a, a, azt javasoltam a bizottságnak, meg hát a közgyűlésnek van ebbe döntési jogköre, hogy a nyárat, szigorúan csak a nyári hónapokra, ezt a 60-at emeltessük meg 80 milliárdra, nem tovább, hanem ennyivel, mondom nyár végig, uh -huh. akkor visszafizetjük, és visszaállunk arra 40 milliárdra. Mert a legfontosabb a dolog szempontjából, hogy nekünk december 30-én az éven belüli folyószámlahitát vissza kell fizetni. Elnézést, hogyha hülye vagyok, ez máskor is előfordul. Adnak tehát függvényében, hogy 60 vagy 80 a kamat, az ugyanaz, vagy az Persze. változik? De a, a kamat mérték az ugyanaz, ilyenkor az, hogy ez olyan, mint az olyan folyószámla, ahol van lakossági folyószámlája, kérhet mögé folyószámlahit elkeretet. Sose kértem történet, De kérhetne. Számítom. És a bank azt mondja önnek, hogy oké, okay, fia úr, önnek, nem tudom, két millió forintot biztosítok, ezen a kamasz szinten. Uh -huh. De valamilyen váratlan nem tudom, nővedelme, nő vagy bármit, azt mondja, hogy emeljék már meg nekem ezt 20 kal 2 ettől még a kamata ugyanaz, Nyilván a, ha kihasználja a teljes keretet, akkor úgyis azért fizet, amit kihasznál. Tehát akkor nyilván nominálisan az összeg maga, amit kamatba kifizet, az nőhet, de a kamatláb az nem nő, az változatlan. Megegyezés van, vagy még nincs? Bankokkal van, eh, hát mondom, közülésnek kell jó um, Különböző értelmezés nyert, de itt van ön, a Rákos rendezőnek a kiemelt beruházása való nyilvánítására kapcsolatban azért alapvetően azt írták, hogy ez milyen további összegekkel jár együtt, amit be kell fizetni, bár aztán kiderült, hogy ez nem idei, és az is kiderült, hogy ezzel egyébként a főváros számolt, tehát hogy ez nem egy ellenséges lépés volt a kormányzat részéről. Tegyen már tisztában. A kormány ez a, a lépésre betartotta a szerződést. Nem tett többet, mint betartotta Igen. a szerződést. Már akkor nem mondtam rá... részletet be fizetni. Négy dolognak kell meglenni. Az egyik a kiemelő rendelet, ez megtörtént. A második az, hogy a, azok a perfeljegyzések, tehát azok a perek, amelyek a telek kapcsán vannak, azokat a pelek, pereket lezárja a magyar állam, ezek a perfeljegyzések lekerüljenek onnan. hogy ez mikorra történik meg, ez az igazság se nem a főváros, se nem a magyar államnak a döntése, hanem a, azoké, akikkel a, a perek folyamatban vannak. Van a harmadik lépés a dologban, hogy meg kell csinálni a telekiszabályozását. Hmm. A telekiszabályozás az azt jelenti, hogy a, amit a főváros, tehát a budapesti közművek megvett, azt úgynevezett egy per egy telekre kell kiszabályozni minden mást, máváltal használt területet, a stockton által tulajdonolt területet, azokat ki kell szabályozni ebből, tehát ez egy nem annyira egyszerű folyamat, és a negyedik pedig meg kell állapodnunk azokról az építési szabályokról, szabályzatok, módosításokról, amelyet az arab fél számára ígért a kormány, hogy akkor ezeket materializálunk kell, hogy mi mit gondolunk -e ezekről. Ezt a, ezt a négy lépésnek, most ebből a négy lépésből egyelőre egy valósult meg a kiemelőnek a megfizető Ez a jövő évre vonatkozó iparűzési adóra is kiterjedő szerencsejáték ügy, ez mi? Nem jövő évre vonatkozik, idejévre is már. Igen? Igen. Ugye a, azt mondja a törvény, hogy a, vagy a törvényjavaslat, ami most a parlament előtt van, hogy a jövőben... Ez a semmiből jött? Hát velünk biztos nem egyeztették. Tehát van egy úgynevezett egy adósalát a törvény, ezt minden évben ilyen tájt szokott csinálni egy a, a kormányzat, és az benyújtja a parlamentnek, és ebbe az adósalát a törvényben hmm. ezer ponton módosítanak különböző adószabályokat, és a helyi iparűzési adókról, helyi adókról szóló törvényt módosítják, ahol azt mondják, hogy az iparűzési adó esetében a nyereményt, amit a szerencsejátékszervező kifizet, azt a nyereményt le leheti vonni az iparűzési adó alapjából. Tehát, ha valaki megnyeri a lottójtöst, akkor azt a pénzt, amit erre kifizet a Szerencsejáték ZRT, azt a pénzt levonhatja az adóalapból. Azaz ennyivel csökkenti az adóalapot, ezáltal arányosan ennyivel csökkenti az adóját. Ha megmarad marad nála, vagy annyira, annyira több marad volt. nála. Tehát nem kell adót befizetni. Ami a vagy, nála, vagy vagy Zrt. elvonják, vagy ez már lényegtelen. Két ág van. Ugye ezt látjuk, a Szerencsejáték ZRT aktív szponzorációs politikát folytat, a másik pedig nyilván elvonhatja tőle osztalékba az, a kormány, Igen. beteszi a egyéb költségének a finanszírozására. A, azt tudjuk a beszámolókból, hogy a, ezáltal háromnegyedével csökkenhet, vártam csökkenni fog, az iparúzési adó befizetése ezeknek a cégeknek. Uh -huh. Tehát ennyit hogy úgy mondjam, adó szempontból elköltségelnek majd. Ez nem fog befolyni sem a fővároshoz, sem a kerületekhez, sem olyan megyei jogú városokhoz, ahol valamilyen adófizetési kötelezettség van. A törvény azt mondja, hogy szerencsejáték szervezőket tehet ki. A szerencsejáték szerencsére tudjuk, hogy micsodák, mert hogy ez egy engedélyes tevékenység, amit a. Az egyik állami szervnek a honlapján bárki megnézhet, hogy kik kaptak ilyen hát, engedélyt. Akkor a kaszinók? Kaszinók kaptak ilyen engedélyt. Online kaszinók is kaptak ilyen engedét, és nyilván a szerencséjáték ZRT-nek is van ilyen. Tehát, lehet, hogy nem az volt a szándéka a kormánynak, hogy a kaszinókra is kiterjedjen. Nem fogalmaztak. Hát. Öge, jó. Ha okay. Megpróbálták, e nem sikerült. Igen. E ez mennyiben éri? Mennyivel és mikortól érinti a fővárost? Ugye ez szeptemberi adóbefizetést már érintheti, hiszen azt mondhatja egy vállalkozás szeptemberben, és most nyilván nem én fogok most innen tippet adni a Szent zértének, hanem valószínűleg pontosan tudták, hogy ez, Hogy szeptember 15-én, hogyha azt látja, hogy a, ez az évi gazdasági teljesítmény alapján, vagy adószabályok változás alapján, e, mérsékelődni fog a várható adóbefizetési kötelezettsége uh -huh. 26-ban benyújtott beszámolójá szerint, Igen. Akkor? Akkor ő ezt már be, benyújtott erre mérséklési kérelmet, és ezt e, valószínűleg akceptálnia kell az adóhatóságunknak. Magyarulámkó Gulyás Gergely azt mondja, hogy ez 2026-ra vonatkozik, az nem igaz? Ez nem igaz. Likviditás, pénz szempontjából nem igaz. Mekkora összeg lehet? Nem tudom megmondani, ugye itt már azért adótitkokba mennénk bele, amihez én sem ismerhetem, hogy mennyi, mennyit fizetnek. Ön ezzel? sejti -e azt, hogy ez egy racionális lépés, amire most kerül sor, vagy, az, a, vagy a folytogatás része? 90 óta erre nem volt ezzel probléma. 2025-ben valaki azt mondta, fuha, ezt most rendezzük Oké, okay. még a Szerdára visszamehetünk, de ettől függetlenül azt kérdezem öntől, akinek az elmúlt időben nem volt üldözési mániája. Tehát nem, fóbiában, legalábbis az én megítélésem szerint nem szenvedett. Mi a cél? Ezt nagyon sokan megkérdezték tőlem, hogy én nem De magától említettek. nem. Uh, nyilván ez az ember, tehát én úgy vagyok vele, hogy, hogy Egyetlen pont, akkor cél. akarom érteni, az folyamatosan szeretném érteni a másiknak az célját, álláspontját. Tehát ez a dolog lényege, Mert különben nem Persze. tudom kitalálni, hogy nekem hova vezet az út. Uh, nyilván van egy olvasat, nem akarom ezt elvetni, hogy ez egy egyértelmű cél arra, hogy akkor most győzzük le Budapestet. Mit jelent Budapest legyőzésre? És szerintem erre már nincs válasz. Mert valóban ez van, hogy mi a Budapest legyőzése. Mert egy politikai harcban Budapestet legyőzni, az csak úgy lehet értelmezni, hogy politikai leváltjuk, vagy elérjük a leváltását a jelenlegi vezetésnek. Mert ugye az egy ez egy lehetséges eszköz, amit el lehet érni egy politikai veszni. Ugye jelen pillanatban nincs egy választások a Pesten, Pont ezt akartam sőt biztosról beszélünk, vagy még, arról, hogy új, de, új választás legyen? De a, a vagy a csőd, egyikről se? biztosnak. azért nincs értelme, mert hogy az nem egy politikai funkció. Ez, erre ok. tényleg az vonatkozik, amit a főpolgáster mondott, ha jön, akkor mi hátradérünk, kőrünk egy kávét, és majd zsűrizni fogjuk a tevékenységét. Oké, új választás, ahhoz... ahhoz hát, nyilván azt kell, hát, hogy valószínűleg... Valószínűleg magát a közgyűlés, vagy pedig a főpolgármester. Lemont, bár abban az esetben csak a főpolgármester választás van, ettől még több pénz nem lenne. Miak... Ebben az útat nem látom. Akkor... Majd, és akkor tegyük fel a kérdést, mi van, hogyha nem cél van, hanem kormányzati sodródás. Hogy nincs döntés. Egyről nincs döntés. Azzal, hogy egyébként ezzel a helyzettel mit kellene kezdeni a kormánynak. De valamit kell kezdeni, ez valami pótcselekvés lenne. Mm, ez valami kicsit urva. A, a, a tehetetlenségi erőről tudjuk azt, hogy ha valami ellenerőt nem kap, nem mozgatja ki abból az állapotából, akkor végigmegy ez a folyamat. Nyilván simán elképzelhetetlennek tartom, hogy miután az egyik bevett folyamatuk az volt, hogy inkasszáljanak ezerrel, és leemeljék a pénzt a számlánkról. Ezt a tehetetlenségi erő viszi ezt a folyamatot. És ezt a folyamatot meg kellene valakinek erővel állítania. Ha, nyilván ezért választottuk mi a nyugdíjat, sokan ezt most ilyen cinikusan mondogatják, hogy ez ugyan már minek, de legalább bejutottunk a nyugdíjúttal idáig, hogy életbe tudtuk tartani a rendszert. Ahhoz, hogy ezt a tehetetlenségi erő megváltozzon, és az ellenerő létrejön, ez kellene egy kormány része, egy aktivizmus, ami azt mondja, hogy a vagy azt akarom, hogy dőljön el ez a történet, és akkor meglöki még jobban, lehet, hogy ezt látjuk egyébként csak, még nem egyértelmű, vagy azt mondja, hogy jó, ez azért még játék. tudjuk, hogy mi sem. történik. Hát nyilván nem tudjuk most ugye, és innentől kezdve mennénk át a találgatásból, és akkor mi is itt a szándék? Magyar Oké, rendben van, menjünk kell? vissza akkor a szerdára. Mennyire látják nem csak a Budapest helyzetét, hanem mindazt, amiről ön beszél át a képviselők túl a pártérdeken. Látnak-e túl a pártérdeken, vagy sem, mit tükröz a képviselők véleménye, miközben olyan, hogy a képviselők véleménye olyan nincs azt, hogy ők mit látnak, azt nyilván én nem tudom, én csak ebbe hinni tudok abba, és ebben meg tudom mint amit előbb mondtam, hogy lehet, hogy naív vagyok, de én azt gondolom, hogy befogják azt a helyzetet tudatilag, amiben... Mennyire hallottak. voltak egységesek, mert ugye kivételesen nem láttam, arról volt szó, hogy ez a bizottsággyűlés kísértetiesen hasonlított a közgyűlés hangulatára vagy ez Ezt nem, nem igaz? tudom távolni. Sajnos ez tényleg így volt, hogy... Igazából, valójában reflexió nélküli felszólások sorozata hangzott el, nagyjából ugyanabban megy mederben, mint ahogy a. De akkor mégsem biztos, van. hogy átfogják azt, amiről beszél. Szerintem a kettő szétválasztható egymástól, tehát az, hogy a, a. milyen tudatállapotban vannak és miről beszélnek, szerintem az nem feltétlenül jelenthet ugyanazt. Ternap ugye azzal szembesítették Karácsony Gergelyt, hogy miközben ő azt mondja, hogy neki minden érdeke az, hogy Magyar Péterből miniszterelnök legyen, miközben Magyar Péter továbbra sem mond szépeket, se a fővárosról, se Karácsony Gergelyről személyesen, de nevesíteni tudta, hogy neki az érdeke a 100 milliárd forint osztiónapot. Az osztiónapot nem okozott el. Hát ugye az a Tiszapárt párt vállalása, és valószínűleg ez ezt a kormányprogramja is, hogyha a hatalomra jut, hogy a szolidatási hozzájárást eltörni. De az, hogy esetleg más alá azt nem tudjuk. De ezt nem tették hozzá. É, é, á, Tehát de... ebből azt gondolom, hogy... De... Jó, ne... ne hát, ha most ugyanabban folyóba lépünk be, csak átnevezzük, akkor már mindegy, nem? Tehát, mit kell érezni? Ezt? Mit kéne átérezni? Ugye arról volt szó tegnap, hogy egy részletes tájékoztatás lesz a mai 10 percről. Mit kéne átélniük az embereknek ha nem a bosszankodás fogja őket eltölteni. Ami a mai 10 perccől részletes tájékoztatást egyébként adunk, hiszen az utasok felé a BKK folyamatosan kommunikál, mondom ide idefelejövet hallottam majd. Azt rádió... hangzott el, hogy, a, hogy ugye mennyi kísérő jelenség van, amire ön is utalt. És De ezeket, ezeket nem mi szervezzük, is, ezeket a szakszeretek szervezik, egyeztetik a intézmény és cégvezetőkkel, és jöttek a tájékoztatások felénk, hogy ők ilyen kezdeményezéseket tesznek, és ezeket megmutatják. Nyilván ezeket mi megosztjuk a budapestiekkel, vagy lehet, hogy pént ezekbe a percekbe, eh, ahogy folyamatosan jönnek be, hogy eh, mi várható. Ugye nem az volt az a, a szándékunk, hogy a eh, a, a budapesti utasoknak az életét nehezítsük meg végtelenül. Azért a tíz perc azt gondolom, és azt remélem, hogy ö, nem olyan idő, ami főleg úgy, hogy lehet rá, nem olyan idő, ami el lehetetleníteni valamilyen munka, végzést, vagy bármilyen ö, ö, helyre való eljutást, hanem arra való felhívás, hogy amit mi triviálisnak gondolunk, hogy jár a busz, meg jár a villamos, az nem egy triviális dolog. Az pénzbe kerül, az pénzt nyomtatni a főváros. Nem tud, pénzt a fővárostól el tudnak venni, de a kapni nem tud, és ezért szükség van arra, hogy erre felhívjuk a figyelmet. Nem napokra, nem órákra állítjuk le, még egyszer mondom, hogy ez két kérdésem annyi... Csak nem tudom belefér? Nem tudom mennyi az idő, de 8.53-2. 9 óráig tökélet. Hogy az egyik kérdés az, az, hogy mi a helyzet a jogvédelemmel, mert tudtommal az végül is június harmadikán ment el a fővárosról valamilyen administratív okból, 15 nap van rá. Oké, okay, akkor javítson ki. Mi be a, tehát egy ilyen pert úgy kell elindítani a, a perentetás szabályai szerint, hogy mi az alperesnek, ebben az esetben a Magyar Államkincsternek elküldjük a keresetlevelet. És a Magyar Államkincstárnak van öt napja arra, nem munkanapja, hanem naptári napja, arra, hogy védiratával együtt ez felterjessze a bíróság Felterjesztette? Nem, nem. És ugye ezzel megsértette a jogszabályt. Nyilván ez majd akkor ő egy bíróságot. Ezt bíjsek. onnan tudja, hogy nem terjesztette? Hát, nyilván a bíróságtól meg tudjuk kérdezni, hogy beérkezett-e hozzá, hogy nem érkezett be, és ilyenkor Mikor van egy szabály, -e? más kellett és van egy szabály ilyenkor, hogy ebben az esetben ezt közvetlenül, hogyha ez letedik az közvet, közvetlenül benyújthatja az felperes, és, ez és ezt mi megtettük, szerintem másodikán megtettük. Akkor másodikán. 15 nap a határidő? És innentől kezdve 15 napja, naptári napja van a bíróságnak arra, hogy döntsön az az Jó, a menjünk vissza tudtuk. oda, amit az előbb mondott. Ugye permanensen szó esik bírósági, alkotmánybírósági döntésről, permanensen szó esik az állami számbevőszék jelentéseiről. Ebbe a sorba ehhez zárkozik fel, hogy nem tovább ezt az iratot? Nem tudom, ezt azért ez azért az olyan szürre, de igazából már az is volt, amit az az nagy jogvédelem megvárása nélkül az inkaszóval csináltak. Ehhez képest már az, hogy már nem voltak képesek a, a védiratot határidőre elkészíteni és felterjeszteni a bírósághoz, az már azt majd ők kifizetik ennek a bírságát a bíróság fele. De ezekhez a látszólag részlet amelyek egyébként nem részlet problémák, ön hogyan viszonyul? Hát ez a, azok a mozaik darabok, amiket berakok a képbe, és ebből érteni próbálom, hogy mi történik a, a másik oldalnak a fejébe. Mondom, ez egy. nekem ez fontos, hogy ez egy elemel. a jogszabály, hogy ezt meg kell, hogy tegyek. Igen. Persze. Hát Te gondol, Gondolj el, hogyha nem lenne ilyen szabály, akkor ö, nem tudom. Valaki, nem perelnénk egymást. De én és ezt többször értem, de a bíróság, nekem, az a dolgom, nekem az a dolgom, hogy megkérdezem. Igen. Az, hogy ezt nem teszi meg, ezelő is tisztában van, és azzal is tisztában, hát, az, meg, is tisztában van, hogy ez jogi következményekkel járhat, de ez őt hidege hagyja. Vagy nem hagyja hidegen, de azt, ez ő, van. Az, hogy ő mit gondol az alperesebb esetben, nyilván én fogalmam sincsen, de azért szóval ez engem jobban zavar az a sor, hogy Uh, és ez ugyanaz a tárca, hogy ugyanez a miniszter elmondja, hogy a Rákos rendezőre a fővárosnak nincsen elővásárlási joga. Ez a Nagy fél. Igen, ő elmondja, nemzetközi szerződés ezt felülírja, szerinte kiderül, hogy nem igaz. Szóval most ez a miniszter elmondja, hogy a fővárosnak amit csinál, mert hogy a szolidaritási hozzáeles az egy adó, nem, e és adó ellen nincsen azonnal jogvédelmi lehetőség, ez se igaz. De Aztán ugye ez a nagy Márton elmondja, hogy egyébként a szerencs, az általa benyújtott törvény az nem vonatkozik a kaszinókra. Azt hogy de. De most nyilván át kell majd írni a törvényjavaslatot, tehát előbb-utóbb ki fog derülni, hogy vagy ez volt a szándék, hogy a kaszinókra is vonatkozzon az iparűzési adó könnyítés, vagy pedig hát tényleg a, ez volt a szándék, de most le, lelepleződtek, és akkor módosítaniuk kell. Aztán az általa irányított magyar államkincstár eh, inkaszót hajt végre, hajnali kettő órakor kap eh, adja ki erre vonatkozó parancsot valaki, hiszen azt mi látjuk <köhö> a rendszerből, hogy mikor érkezik meg a kereskedelmi bankunkhoz az a utasítás, milyen banki szempontból, hogy emeljenek le a számlánkról a pénzt, ez hajnali kettő okay. kor. Aztán ugyanez a nagymártonnak a átafegyetett államkincstár nem nyújtja be törvényi határidőn belül a védirattal együtt a felperesnek a kezdeményezését. Szóval azért ez egy nagyon furcsa... Ez a jogvédelem erre a 10,2 milliárdra vonatkozna? Is vonatkozna, meg a júniusira, és a júliusra és az augusztusra is. Magyarul, hogy előre is? Igen. Magyarul, hogy ezt nem kell minden egyes alkalommal innentől kezdve beadni. Mi így, ez volt a pertaktikánk, hogy így egybe kérjük meg. Ez objektív? Már milyen szempontból? Hát a tekintetben, hogy akkor ezt nem emelheti le, vagy ezzel együtt Addig le? nem emelheti le, amíg a bíróság nem dönt róla. Ilyen volt már, ilyen dönt, és nekem Igen, biztos Igen, tud... volt, 24 decemberében. És akkor és emelt, vagy nem emelt? Nem emelt el, sőt, azóta sem emelt el, tehát az azonnali jogvédelmet megkaptuk, és, és azóta sem emelték le ezt a pénzt. Tehát itt az volt az érdek, hogy az azonnali jogvédelem iránti kérelem ne jusson el időben a bírósághoz. De az, amíg ez nem mentesítette őket ez való. tehát ettől még álláspontunk szerint ez hivatali hatalommal való visszaélés van. Mert hogyha benyújtok egy ilyen keresetet, az az halasztó. önmagából addig, amíg a bíróság ellen bírálja, az halasztó. Ha eddig így volt, és nem változtatták meg azóta a törvényeket, már pedig nem, és hogyha még a jogszabályai alapjá, jogrendszer szabályai alapján játszunk, talán igen, akkor ebben az esetben ez nem történhetett volna meg. És egyébként, meg ha ez nagyon a álláspontja lett volna az államkincsternek, hogy hülyék vagyunk és nincs igazunk, akkor ők ezt 28-án délelőtt már leemelték volna a pénzt, ahogy más önkormányzatok esetében végrehajtották ezeket a folyamatokat. Ugye valahol utaltak, vagy részében az önkormányzatnak, és nagyon néhány esetében levették a forrást. Um... Valami szellemességet akartam mondani, de tőle. Azok a tárgyalások, amelyek a jövő héten kezdődnek, azoknak van valami formája, meg tehát ugye közfejlesztése tanácsa nincs. Volt hát Van, hát élete, igen, nem, nem, igen. Ez mi? Ha, meglátjuk. De most Előtte gyakorlatilag vagy... mi, tehát ez egy udvariassági gesztus, ez egy lényegi dolog? Hát nyilván azt akkor fogjuk tudni, amikor túlesünk ezeken a beszélgetéseken. E, ugye, tárgyalásokat előre minősíteni nem érdemes, közben meg nem szabad, a végén meg már akkor e, határozottan cél. E, Egyelőre még el se kezdődtek, tehát nem fogunk előre üzengetni ennek kapcsán, és közben se, tehát fontos, hogy a, a nem fogjuk minősíteni azt, hogy mi történik ott egész addig, amíg az asztalnál tudunk lenni. Ja. Minden esetre, amit Szentendre és Székes polgármestere a picsogással kapcsolatban mondott, azzal kapcsolatban gondolom, hogy se gondol mást. Egyébként Navracis Tibor azt mondta, hogy igaza volt a polgármestereknek. Igaza volt Navracis Tibornak. Nem kérdezem, hogy mire számít, mert hogy egyébként itt most már olyan elemek vannak, amelyekre egyébként nem számított, ezek után azt megkérdezni, mire nem számít még, az egy hülye kérdés lenne. Ez nem a játék, tehát itt nincsenek játékszabályok. Tehát, ami az egyik félre vonatkozik játékszabályokat illetően, és a másik félre, ezek nem azonos játékszabályok. Igen, de nem innen nézem a dolgot, mert ebben igaza van, csak akkor így ne, nem lehetne élni igazából, Honnan hanem onnan néz? nézem, hogy jól meg tudjuk-e találni azt a keretet, amiben ez a játék folyik. <gül> Mert hogyha értjük ennek a kereteit, akkor lehet, hogy ahhoz meg tudjuk írni. És valaki segít önnek ebben, hogy megértse a kereteket? A gondolkodás. És a folyamatos elemzés más nem tud segíteni ebben, mert hogy ilyet ez egy, nem ez, ez egy csoport, akik összedúgják naponta a fejüket, és próbálnak rájönni én arra, az ember hogy... beszélget, próbál elemez, én azért alapvetően ilyen vagyok, én ezt tanultam, ugye politológus vagyok, tehát nekem az fontos, hogy elemezzem a helyzetet, amiben, amiben vagyok, keressem a játéknak a kereteit, és akkor ehhez képest próbáljam megérteni, hogy akik a szabályokat kik, -kik a saját írják, azok mi alapján vezérli őket ez a játékszabályoknak a megírásra? Hát akkor a jövő héten, pénteken el fogja nekem mesélni, Igen. hogy mi az, amit ez az egy hét produkált beleért, vagy talán az ünnepek azok átmenetileg ebben lassulást hoznak, ki tudja. Meglátjuk. Köszönöm. Én köszönöm, kikísérdem. Köszönöm. ünnepeket.